gives you the old classics. Radio. Ja ja men vi tackar för de nyheterna här. Och vädret som vi har sagt tidigare, det vet vi ju att det blir riktigt skitväder nu. Eh, så att vi pratar inte mer om det här. utan Nu ska vi dra igång lilla grym musik. Klock... Vi bankar alla på dörren här. Nej, uh -huh. I... <laughs> Du är ju skyldig med en värld. Du är ju skyldig med Kommer uh -huh. uh -huh. du ihåg På Jag rocks ju dig sa vem Vem har öppnat dörren åt dig? Hur tog kost... du det in? Det, var eller det är direktsändning i radio här, du vet det nu. Ja, men, aha, så då är du inte skyldig med en bärstång om det är i radio. Ja, det är så det funkar. Men jag det, här. Men det är en som smitt ut här från dörren och då var det upplåst för mig om jag och han dörren innan den stängdes där. Mm. Eh. Så jag sätter mig här då och så, ah. eh, vad har du bärsen? Du, du ska, du tar på dig lurar och... Jag kör nu, vi, ah. vi sa ju det, jag skulle ju eh. köra mina låtar. Det här blir en damer och herrar, det är Goylan som har dykt upp här i mitt program. Vi får väl ha en applåd för det också då. Tack, tack alla två. Nu, mm. <laughs> det här var... Jag, jag anade ju att någonting var på gång. Vi, vi drar på en låt och sen så... Herregud, alltså jag får... Vakt! Vakt. damer här, Det är sommarhängen som snurrade Pirate Rock och eh, ja, för er som lyssnade direkt för en stund sedan här så hörde ni ju att det bankade på dörren och in kommer gojlan. Tja! Enare. Jag eh, förstår inte riktigt att det inte var väntat för eh, det var rätt tydligt att du skulle bjuda mig på en bash här, så att, eh. ja men, men bash har du fått nu för nu har vi ju släppt av nya Pirate rock så jag Amen. gick ju faktiskt ut och hämtade några stycken åt det här. Så Amen. då har du lite berkat i älgen här nu då. Ja, det vet jag inte. Jag har berkat i nu. <laughs> är <laughs> bara åtta stycken. Ja, jo, men ja, okej. Okay. Just det. Du vi snackade ju på Sweden Rock där. Och det gick ju du, du, du har ju du sa ju, lovade ju, att när du väljer låtarna så kommer alla tycka det är de bästa låtarna. 100% fakta. 100% fakta. Inget ja. snack. Eh, så och, så att jag tänker så här. Eh, vi, vi får ju låta vår producent ta lite tid på sig. Eh, ja. Och välja ut. Jag vet ju att du gillar Lindemann. Och jag vet att du pratar om Lindemann Blut. Så den tänker jag, den kan vi börja med. Så, för det vet jag ju att det är en grym låt. Ja. Sen får du helt enkelt börja skriva ner låtar här. Och så får vi, vi får låta vår producent plocka fram dem efterhand. För att nu har du ju kapat mitt program kan man säga. Mm, det det är de alla så. har längtat efter. De har kapat och varit skrivit. Kan inte du ta bort han nu därifrån Ja. Och har, köra? De, har de skrivit det? Ja, nästan. Mm. Men, det jag tolkar det så i alla fall. Ja, såklart du hör det. Så Blue är fantastiskt fantastisk start på denna resa. Ja, ska du presentera låten då? Du är ändå radio här med 2-300 miljoner lyssnare. Ja, då är det alltså Lindeman med den fantastiska låten blut. Det är Pirate Rock som snurrar här. Och ja, jag fick ju en väldigt, väldigt oväntad, slash väntad gäst för en stund sedan. Goylan, som dök in här. Och du har ju ett rätt stort rockintresse. Både som Goilan men även som privat mickey, eller hur? Eh, absolut. Jag är uppväxt ja. i en musikfamilj. <laughs> eh, Vart på Sweden Rock alla år sedan 2009 och går på... Frågar du min sambo så går jag nog på tok för, för mycket konserter men ja. jag älskar det alltså. Ja, det, men det får man ju ta. Ja, ja. Jag såg den senaste videon du gjorde där, där eller en av dem du gjorde när du, när du skulle köpa rödmjölk där och det blev Privsblå istället. Den är jävligt rolig alltså. Den är mitt i prick och sen bara nu är du ändå förbannad jag drar till Sweden Rock nu. Vi ses om en vecka hejdå. <laughs> ja, den fick riktigt bra riktigt bra spridning faktiskt. Det var... Högt uh, över min förväntan på, på klippet faktiskt Ah shit, vi ska snacka lite gojlan här För att uh, jag, jag tror att väldigt många av våra lyssnare Känner till karaktären Och har man, är man frölanda fan det är att man definitivt var det. det Så är det till 100 mm. Men vi ska snacka lite Vi snacka lite rock och allt sånt där Men nu, nu har du fått välja lite låtar här uh, För att vi, vi vet ju inte vad som händer här till hösten Men det kan mycket väl bli så att uh, Att du sitter och sänder radio här framöver Ja, det är ju lite av en pojkdröm då Det här med att man får välja sina egna låtar Alltså de, ja. de bra låtarna precis Det är ju det vi diskuterar på Swin' Rock Mina ja. eh, <laughs> låtar är ju de som alla tycker är bra ja. det... Brukar du kliva in och, och, och bli diskjockey på fester? Om det spårar ut totalt så får måste jag ju göra det ja, Det, det är inget. Det liksom inte Börjar de spela Håkan där? Då får man ju rycka sladden. Ja, då och rycker man sladden in. och så plockar man in lite to, -to istället. Ja. Mm. Som till exempel då eh, Mad About You. Vi tar den här nu. Det här är så. riktigt jävla bra. Ja, musik. det är skit. Men då har man den här är sommarhäng och det är jag och Mattias Exxon och så har vi goilan med oss. Fy fan, det här är helt galet. Mm. importerad och inslängd av Goylan här som sitter och är med mig, eller Micke. Du, vi måste snacka lite. Det är ju en galet rolig karaktär. Men hur fan kom du på den här karaktären, Goylan? Ja, alltså det hela började egentligen med att jag, ju, jag har ju hemifrån fått humor från mina föräldrar och de har tittat mycket på Pete Zetman Fredde Fredrik De hade ju ja. de här fantastiska sketchprogrammen för stereo, äntligen måndag. Och Makalöst bra. det är så otroligt bra. Ja, så min dröm blev på något sätt, men när jag, det ploppar ju upp idéer i mitt huvud när som. Ja. Och då började jag helt plötsligt att skriva ner alla. För jag tänkte jag, men ett sånt program hade jag velat göra manus till. Just det. Tänk, just det. tänk att få med typ. Freddy Granberg. Ja, han är helt galen. På, ja, han är kung mm. alltså. <laughs> eh, men på, på det här liksom. Men, men så, det blev ingenting av det. Var ska man ens börja? Jag visste ingenting. Nej. Så till slut så blev det så, de låg där flera år. Och sen tänkte jag, jag filmar in det själv. Och så ser vi vad som händer. Ja, det kanske så. inte händer någonting, men du har i alla fall gjort någonting av det. Istället för att det bara ligger där. Ja. Och så... när, när, var, när, när lades första Goiler-klippet ut? Jag Hur tror det? att det kan ha varit 2015. Ja, det är snart tio år sedan. Ja, ja. och... Det var... Först hade jag min privata Facebook då, men då började plupp upp vänförfrågningar. Det fanns inte det här med följ och sånt då. Nej. Och det var bara Facebook som var hett då. Så Just då det. blev det bara vänförfrågningar. Nej, men det orkar jag inte med. För att jag lägger ut mina privata grejer där. Ah, ja, nej, det blir ju galet. Ja, och så då skapade den här sidan Goiland då, som jag kallats i mm. min uppväxt. Och så... Och så försökte jag få dem dit istället. Just det. Så slängde upp det där. <laughs> ja, det har ju blivit jävligt bra. Herregud alltså. Ja. Eh, vi, ska snacka, vi ska snacka lite rock sen. Du, du, är ju, du ska ju väga på någonting riktigt ballers. Du ska ju dra om en liten stund här- eh, mm. Ah, det, jag är så jävla avundsjuk Nu ska jag i och för sig till, till Time to och Knisslingen Vilket är kul Men ja, det, kvällens det bivenhet hektigt. vinner du faktiskt Det är 1-0 till dig där Och vad det är, ah, det får vi höra om en stund Kingdom Come har du valt nu, Mother. Japp, det är ett av världens mest underskattade band tycker jag. Jag håller så med, jag håller Det med. är så jävla bra. Ja. Eh, och de gjorde ju många plattor och många tänker att Kingdom Come är en platta eller två plattor. Ja. Nej, nu Wolf har jag hållit igång detta hela tiden. Det finns ja. så otroligt mycket bra, så har ni missat det så lyssna på Kingdom Come. Fy fan vad gött, men då bjuder vi er på lite Mother här med Kingdom Come då. Direkt här på Pyrotalk. Varsågoda. Varsågod. Nästa roll. Pirate Raw. Highlight like Radio. Du kan lyssna via smarta högtalaren, mobilen. Eller highlighteradio.se. För mig finns bara en av och det är Pirate Mr Brownstone och innan det var Kingdom Come med Mother sitter här med Goilan Micke Du, hur snabbt kan du komma in i karaktär? Det går fort. <laughs> det kan vara sån här grej att jag jag kanske ser någonting och så bara tänka här måste jag göra klipp ah. Som hov bussen när jag ah. såg den och sprang till den och påsprutade ah. nästa bus där den såg jag ju bara av en slup när jag körde bil. Och så sa brorsen bara... Stanna här, jag måste filma här. Och så, blev, så står ju han mer eller mindre mitt på vägen. Och vi ja. springer ut och filmar. Och så in i bilen igen 20 sekunder senare. Då. Så att det, det måste nog gå fort om man ska jobba i Hitta de spontana grejerna. Liksom. Ja, ja. Eh, du, du är ju ruskig bra på att spela full. Det är svårt att spela full. Så alltså, tittar man på många, några av våra stora komiker... Så är det ett fåtal av dem tycker jag som klarar av att spela fulla. Men du är fan riktigt bra på det. Är det för att du är nästan alltid full? Ja, hemligheten är ju att alltid vara lite full. <laughs> jag eh... hoppade på det svaret. Ja, eh, men tack ändå. Ja. <laughs> mm. <laughs> Vilken ära fredag på att man är grym och full. Ja, och så var jag full. Jag suger åt mig credden ändå. Det gör ja, ingenting. Det gör du jävligt rätt i. Nej, men, och, och, och, liksom, hur spelar man full? Eh, bara allmänt långsam i, i, i allt, tycker jag. Ja. I huvud, tänk och prat. Man liksom sakta ner allting. Även tankeverksamheten. Slöddrar och du kan liksom stänga av vissa delar av hjärnan, eller? Ja, jag hoppas att det att det finns någonting där inne att stänga av. Men eh, ja, absolut. Att man försöker och bara liksom... Där är det ju bara fokus på att det ska blir så sluddigt och långsamt och trögt Som det bara går ah, fy fan. Vi, ska göra så här. Vi ska lyssna på Du har ju valt en låt här nu det här, fick vi, här fick vi kämpa. Och så här fick vi nästa gå ner i källan i vinylarkivet och blocka med Mike Oldfield, Shadow of the Wall. Ja, det är bra grejer. Det här är ju riktigt klassiskt jävla bra musik. Alltså. Ja. Och det här hade inte spelats idag om inte du hade suttit där, det kan jag garantera. Det tror jag på ja. faktiskt. Det lägga in en tänk på. Vi tar den. Sen efter det så ska vi köra lite Goiland tänkte jag. Då ska, vi, då, då ska vi byta karaktär här. Det ska bli jävligt roligt. Gör det då. Och det är trevligt här Mike Oldfield med en med här Shadow of the wall Och det är så det funkar här På Pyrtok Det kan vara allt från Beatles och Michael Oldfield Till Inflames Fan vad trevligt det här Underbart Underbart Du äh, äh, Micke Slash Goylan Vi ska dra lite Tycka lite John Norum här bara Och sen efter det blir det lite reklam Sen Så ska vi bjuda in Goylan tänker jag Jag hämtar honom Ja hämtar honom best rock music I'm only happy when it rains. Jag, säga. jag har Goilan som bankade på dörren här förut, vi har suttit och snackat lite med Micke en liten stund där nu Vi ska trycka en låt till, men i nästa timme mina damer och herrar, klockan tre, ja då är det Goilan som sitter där. Då är det inte Micke, det ska bli jävligt intressant att se om jag får en syl i vädret eller vad som händer där Lycka till eh, du, när du, när du plockade fram och skrev ner lite låtar där förut så blev vi alla här på redaktionen så jävla glada Underbart. För att ibland när man får in gästprogramledare eh, och sånt där som så går in och väljer så, här, så är det. Du, är, du vet, plockar fram. Det händer ju ibland så. Jag har lagt ner låten, skit på sig, Dödsmetall. Ja. så alltså, får du kan spela, du kör folk av vägen. Liksom. Det går inte att dra någon så här, Dödsmetall från Norge. Eller Nej, men precis. Men, det är oftast därifrån det kommer. Också. Ja, men du vet, och det är så konstiga, som man inte orkar med. Eller så är det någonting, någonting som är så dåligt Så ingen orkar lyssna på. Det. Men du har ju plockat in ett jävligt bra register där, måste jag säga. Och jag blev jävligt glad när jag såg Mr. Mister. Mister. För det är fan inte många som, som kliver in. Alltså Welcome to the Real World, den plattan, det är ju... Nah, det, är det, är ju, det är ju generaliskt fattat Ja ja och, och ja, den låten jag har valt här tycker jag också är Man pratar ofta som två låtar när man pratar Mr. Mister. Ja precis Men, Och den här låten eh, missar många Ja, ah, ja jag håller mig helt dåligt Det är en platta som jag ofta slår på hemma på vinylen såhär. Sida A, sida B och lyssnar och bara njuter rakt igenom Vi ska trycka en låt här innan det är dags för nyheter där Och sen i nästa timme och ja, då kan vad fan som helst hända Det här är Mr. Mr. med Uniforms of Youth mina damer här här Rock, the home of rock music. Ja här herrar, det är sommaräng som rullar, vi har en timme kvar och eh, vi sitter här, Goylan bankade på dörren här förut, ja, så då Jag då och med personen som är Goylan, det vill säga Micke här en liten stund. Men eh, jag tänker att, jag tror att vi ska fråga dig förut, hur snabbt kan du komma in i karaktär? Eh, jag tänker så här att, eh, är det Goylan som sitter här nu eller? Är det är klart det. Ja. Du, du säger till mig på Spill Rock att du ska kliva in och ta över den här stationen Ja men det har jag gjort nu också ja. Jag har ju stött upp den här kanonen nu du, du fick Mister Mister av mig och kan lova att det kommer att komma i Magnum-låt Det kommer du göra, då är Magnum tissa på det. Ja det har jag nästan alltid Ja. Eh, Magnum är ju husgudar <laughs> så att, eh, Ja det är så Ja absolut mm. Vi tar We All Need To Be Loved och sen efter det så, så ska vi prova lite öl tänkte jag Det är ändå fredag. nu mina damer och herrar. We all need to be loved. Så är det. Och jag sitter ju här med Micke som ju eh, kom in som Goiland förut här. Och så har vi suttit och snackat massa annat trevligt här nu. Men jag tänkte att, eh, fan, ska vi inte låta Goiland ta över det här programmet eller? Du känner ju honom rätt bra, mycket. Ja, men eh, då får du flytta på dig. Ja. Men... Jag tänker att jag ska ha chefstolen som du sitter på där. Ja, ja okej. Okay. Men då, okay. då, då välkomnar jag mina damer och herrar eh, in på stolen här i Sommarhäng. Som tar över nu då uppenbarligen eh, en stund. Eh, goylan varmt välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Men menar du att jag ska dra då? Får inte jag vara med? Du tycker jag är med i mitt program. Jag öppnar dörren här så kan du ja, då... den. kan du fundera på det själv. Jag drar då, men du tryck inte på massa knappar och skit där nu. utan För det är live i radion nu. Utan... Du... Vad händer på den då? Klockan kan dra åt helvete. Klockan kan dra åt helvete. Klockan kan dra åt helvete. Jag är har fått massa Super till på helgen gör jag som jag vill. Jag träffar dem jag själva valt mitt livs chansen klickar normalt så. När konstnollia sover ut jag vaknar med ett skjuts. Jag gör sånt som jag känner för åt mig. Ja, det är fredligt. Det är Det här löser vi galant utan honom. Det är luktar gott här inne också kan jag säga så fort han drog så att eh, det här vinner alla på. Men eh, jag har ju fått stå ut här lite grann med honom. Jag vill ju skicka ut här med en gång Eva. Men eh, jag tyckte det var lite för mycket. Det var korvfest här inne så jag tänker att hard will you be there så stoppar vi den här korvfesten med en gång. Kör försiktigt. Right! Vad gör du? Vad är nu eller? Det är Men du fick ju låna mitt och... Gameboy så jo, att du kunde varför? sitta där och, sitta och spela det Kaffe och bara Kaffe, jag sa ingenting om att du fick ta kaffe. Jag sa Nej. sitt och spela Gameboy, men inte på men har... bra ljus, äh, ljusstyrka för det drar på batteriet. Är det också. Man ser ju fan ingenting. Ja, men de ska hålla några veckor till. Och så sitter jag där ute och lyssnar på mitt eget program som och så blir plötsligt så är inte jag med. Det här blir jätte ja, kan, kan... Vet du vad, vet du vad? Nej. Äh. Om du kollar i, i min väska där mm. så tror jag att jag har en kortlek. Kan du spela eh, harpan eller något sånt där? Patien, patient kan du vara. Ja, okej. Okay. Något sånt. Ja, ja, ja men... Eh, Patients kanske. Kan vi presentera nästa låt i alla fall då? Ja, det är det lyssnarna har du, Vad har du var? lagt in här? Vad är det här för någonting? Mm. Vi, har ju, vi har ju en lista med låtar som Christian och mm. producent har lagt in. Har du bytt ut? Har du lärt dig? Har du bytt ut låtarna? Ja, du, alltså grejen är den att uh, The Tubes' Chisa Bude är ju en, ett mestverk, Steve Lukas har varit med och skrivit och så. Och så är den inte med på listan här. Vi tror, nej, det Christian kunde bli tokig alltså. Ja, men, men är Christian här? Nej, nej det är han inte. Nej. Han, han, nej. Ja, Du, jag, alltså, jag du, här. Tänk, du tänker så. Fan, det här gillar kör. Börjar Det börjar bli kompisar, sen, ja. jag. Kör bara låt. Alla kommer gilla den här låten. Ja. Maxa volymen och njut. Okej, okay, men vi kör då. The tube. Som mina damer här she's a, she's a beauty Jag fick kliva in här och sparka ut Goylan För att han sparkade ut mig i mitt program Så att nu har jag bjudit in Micke här igen Ja, tack så bra <laughs> Men ni måste hålla med om att eh, låten Vilken ja. låts Ja, är äh, bakalöst. Men och, det känns lite grann som att du och jag har Lite samma musiksmak För när jag kollat på våra låtar och plockar in Det är Mr. Mister, Mister, det är Toto The det är Tubes så du snackar Steve Luck Västkustrock, jag tänker. Med mm. Brinner eh, varmt och väldigt <gör> varmt i ditt hjärta. Absolut. Det är mm. Riktigt bra grejer alltså. Men vad är det du ska göra? Du ska ju dra alldeles snart här nu. Vad, vart, vart ska du be dig då? Nu ska jag till Köpenhamn och titta på Rammstein. Nej, fan. Det... Är, är du stor Rammstein-fan? Rams, Rams, ja, det, det har jag varit... Eh... Jag sett honom några gånger. Det ja. <laughs> som, som jag har lärt mig. Den här, gått den här vägen när man har testat allting. och ja. skår du på ramstern, då är det förresten som gäller. Ja. Uh, det, det är en uh, helt makalös upp upplevelse alltså, du får ah, inte shit, den alltså shit var coolt alltså. Ja, nej det blir jag lite en sjuk. Uh, vi drar ju ner till knislingen här. Det kör ju gång förfesten på Time Trokkers. Jag sticker direkt när vi är klara. Sen blir det ju Time Trokkers i Lally, vilket ju är skitbra. Är du riktigt. har sett line-upen va. Ah, ja, ja det det är ruskigt bra alltså. Ja, jag, jag som ju då gammal 80-talsfan styr fram emot Nova som ju aldrig har lirat i Sverige förut. Det ska bli jävligt coolt att se det. Ja. Eh, ja, det förstår jag, han har jag aldrig sett heller aj, Pretty det... Maid, Pretty Cool, You're a Heap, ändå klassiker, klassiker liksom. Men det, det är så många band här som man har sett förut Som man vet kommer vara fullt ös. Hardcore, Superstar, Vandenberg, Electric Banana Band liksom. ja, alla... De har jag faktiskt sett aj, Rock. Jag med. Ja. men. <laughs> det stod 40 000 personer och gjorde Maja, min piraja med händerna ah, de ja. liksom. <laughs> Det var riktigt mycket kö. Till alla öltält och alla var glada Och sjöng med De är så stora alltså, De har en egen merchavdelning på Time to Rock för det kom, Och de har lovat att sitta Och signa till sista personer går därifrån det är coolt. Det är kul ja jag Så ju, gör man, alltså så man använder sina fans Jag måste ju, jag på om jag kan rota fram En gammal sällskapsresan, VHS hemma Och få Lasse Åberg att den, det hade fan varit tungt Ta inte fel VHS då, för jag har ju sett din VHS-samling Det fanns lite, ja mm, Lite grejer ta, som inte Lasse Åberg Tar vi en låt här, på. The Darkness Tar vi, Knockers här nu då Kör. Det här här, burn it down och Nu sitter jag här med Micke Jag vet aldrig riktigt Var du är när du sitter där Det är lite så såhär Man vet aldrig när det smäller om här Och du bara kliver in och blir den där jävla galningen alltså. Nej, Det kan hända att det flyger en burk ah. på det här men det är, Nu är det inte mina låtar längre Nu har jag valt mina mästerverk ja. så att, Är jag inte nöjd så kan det, det är, för Jag har ju fått en glasflaska med bärs här också Just det, att... man, man, jag tror den här programpunkten Tror du gillar vi ska hylla någon kvinna inom rock. Det är ju jävligt trevligt. Ja, det är rätt. Vad känner du till Paramore eller? Det är, det, är ju, det är ju lätt att köra den, den programpunkten när vi pratar. Vad heter det? Bärdesvin. vi har ju en riktig jävla stjärna där i form av Haley Williams. Men jag kan inte så mycket om henne. Så jag fuskar lite med att dra fram lite info om henne. Hon är 27 december 1988. Ta. Ja det visste vi allihopa Ja det visste vi och vi visste ju att de bildade Paramore eh, 2004 De har mm. ju koll på, vi visste ju att de föddes i Meridian i Mississippi ja, ja Och eh, ja, där någonstans tar det väl kanske slut sen då. Och vi, är gift, vi vet att de är gift med Chad Gilbert också såklart Jag visste också det, det som står där att eh... Att hon var granne med en VA-spelare, Rodney Hood också, det vet man ju. Just det, ja det har man ju kommit på. Ingenting ja. innan till där. Ja, just det, just det. Och sen att hon, hon, var 13 år, flyttade hon med sin mamma till Franklin i Tennessee, det visste jag också. Ja, jag har det. vet ju alla, precis. Ja, när man... ja om man har lyssnat på Toto så vet man ju det. Det, det är 100 procent säkert. Yep. Ja, Men vi gör så här då. Vi tar Paraborn med Misery Business och sen så tar vi alla bara en real scoop med kärlek och skickar hela vägen till Mississippi till Haley Nicole Williams och säger, fan vad bättre. Och såklart hyllningen till självaste Helen Nicole Williams som är sångerskan och grundaren av detta rockband, denna rockorkester. Du Micke, mm. vi sitter ju och snackar med musik här nu och så sa jag till dig, fan plocka fram en låt till här nu. Mm. Och så ser jag här att vi, problem. att vi har en låt bara kvar innan det är reklam och då, då kan man inte byta det. Och då skulle det vara YouTube stacken i in moment, you can't get out eh, Och den vill vi inte ha. Alltså, jag gillar ju Youtube Ja men, men nu hade men vi pratat har ju... helt andra låtar Nu hade vi pratat låtar där som, som Vintas spelar på Pirate ja, Och då blir jag riktigt här, såhär hela, i hela I stunden Kuppen. liksom Nej. Men, Nej. Men, Och Christian har ju suttit här då Och tänkt ut att fan vad bra det blir med Youtube här Men då gör man här, kolla här Nu vi tag i Bono och The Edge och hela gänget i byxlinningen på dem och kastar ut dem genom fönstret här. Och så välkomnar vi in riktigt grymma bandet Saga. Ja. Shit, och vi ska ha, inte vilken låt som helst, vad ska det vara för något? Nej, äh, vi ska ha en liten rockigare dänga med dem som jag tycker är otroligt bra som heter The One. Och det är från plattan Full Circle, snackar slutet, ja, ja. Och snackar vi slutet 90-tal. Nu har damer och herrar, varsågod säger vi då. Full circle, mina damer och herrar, heter plattan och låten heter The One Och gruppen heter Saga och personen som har valt den heter Micke A.K.A. Goylan Jag tar på mig den <laughs> Ja, det får du fan med att göra Ja, det är bra alltså Ja, det är riktigt jävla bra Men jag måste ändå fråga, nu när jag har liksom fått välja mina låtar här Ja Jag har ju rätt det, eh. det Alla gillar ju mina låtar Ja, men jag tänker att vi ska göra så här att eh, Ni som har lyssnat här nu Dra ett mejl till eh, Skicka till studion av Piretrock.se Och tala om hur ni tycker att om det varit så bra Så att Goylan ska få ett e-program På Piretrock, det är där vi behöver kolla Vi får även lägga lite ja, omröstning i sociala medier och Du kan ju göra en omröstning själv också Och kolla för att se vad folk tycker Ja jag är inte orolig Med de här låtarna så äh, inget snack om saker Nej jag är inte heller orolig faktiskt Nu ska vi ska gå till reklam sen efter det det Tack och hej får vi se hur vi ska avsluta med För något trevligt. Oh I like radio the the rider det par trok det som har snurrat och det innebär ju att jag har gjort min sista sommarregn här nu på ett tag Nu ska jag dra iväg på lite semester här och greja lite Vilket jag känner att jag kan behöva när jag har haft den här jävla galningen Ja, du ser där. riktigt sliten ut Ja, men jag känner, jag känner nu att det här var det här, Riktigt det var, ja, det var inte riktigt ut. det här jag behövde sista dagen på jobbet här idag nu Utan nu har jag Det är hjärtklappning Och jag får hem och, och ta någon typ av Valium Och några öl Nej fan, det kan jag inte Jag ska ju åka ner till Knisslingen nu Hur fan ja, ska det här gå? Ja. <laughs> Nej men du, du påminner lite liksom, om du vet sista scenen Med Raid Dalen i rädderiet Just det, tack. Så sliten ser det, ut. Vad kul, Ämen, vad glad ja. jag blir nu känner jag Det ska bli skitkul att åka ner på rockfestival nu Ja, ja, ja tack. jag tar med dig det ja, jag, jag tar med det. Du... <laughs> Vi gör en omröstning nu på nätet In och uh, rösta alla framöver Ska Goylan få ett eget program på Pirate Rock uh, Blir det jag på den Då kan jag garantera att du får ett e program så att, ja, ja. Får du får väl, få väl dra igång någon kampanj då Vi, vi får se nu då om, om det är så att ni har råd Med de miljonerna också ja, jo, jo, Vi behöver ju göra en budget också såklart ja. Jag såg ju vad du kom hit i för bil ja. så att, ja. Om det är den standarden ska framöver Packsamheten ja, rullar nu också under tiden vi sänder så. Ja, det, ja jag, såg såg den stod ut och tax Göteborg står där fortfarande Ja, ja. ja. ja men vad grymt men du, Tack för att du kom hit Tusen tack för att jag fick vara här Det var makalöst Ja Det var skitbra, jag ger det faktiskt jag ger dig fan 10 poäng Jag ser fram emot det, det här att höra. Det, det, det tar jag åt mig Ha en riktig jävla god Ramstein kväll nu då, Så drar jag ner till Knisslinge Ja, njut av festivalen ja. Jag hoppas du ser lite fräschare ut ja. Nästa gång vi ses Tack, det kommer ju inte du öka efter Ramstein. Det går bara ut så Hej då! you want to feel I'll give you anything to feel it coming do you wake up on your own I wonder where you are live with all your faults I want to wake up where you are I won't say anything at all so why don't you